گران و مخترمان دن کو دمولانا لیاکاتلیس داد دوره تفسیر قرآن چی پا مدرسه دارو القرآن کالو خان کې پسندو دار چین کشویده د دمیلای دو پتیاسه تای اشاہ دی توی دی سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارار سوادی پا اوپیل در انوارشیر موبایل نمبر زیرو کامل شي غالي کې هغه ذات ته حضرت هاجره رضی الله عنها هغه ذات ته تل راغلي وو او صفاء مروه دا چې اسلام اهل ته كنول او به ولکتله ابراهيم عليه السلام خولر نه هغه کل صفات او خطا او غير چا پر وبر نه کته چې کمځوبړه کیچي دي معصوم لو برا پیدا کړ نبي واخته پراله بچره کې یې رسي ځایه نبي نبی عمروا ډیر ایتو خطنالته نه مي ګر چا په چوبکم دي کې دی اسماعیل السلام بشلا منډ ترډي چکم دنواله او هغه بچي چارا پیغمبر اعظم دي بیا نو اوه نقل حرکات د اسماعیل السلام د مور الله ته پسند راوي عبادت کې شامل شو الله خپل کتاب کې هغه داخل کړو نو قران کریم هغه ته اشاره کوي ان سفہ بشک سفہ ډیره ول مروا ته مروا من شاعر الله دا د نه خداله ندی بل ډیره بل سره بل قبر بل اوچت زې پدې نشي قياس کېدې یا بل زته منګه بروخی جو دا غین دراکوسو یا دا غین نه چا په روغورزو یا دا غین خوره د خاک شفاو غنو اند نشته و من حجل بتا پسو چې اجکېد الله شریف اویتا مرا یا امرو کی فلا جنا نشتر گنا علیه پده کس بانده این یا تووافا بهیما چلاش یا راشی پده دوارو بانده توواف توواف ستوی تلور اتلوتوی احل کسو تنور کی رازی کنا تووافون گرزی دنور کی رپتاس بانده اغم نو تاسو زیراځې هغه سفن مرواته ګنا در باندې نشته ولي زمانه جهل په خلکو باندې رات کئ اغه ویل کړه څنګه مونږ ری ته درات دو ا دې ته جوړو د اغنا به نو کده دات له اوم د ته ګناوي د صحابه کرام مزو کې داراله چا څنګه دا ته جوړو ګنا نه الله وینانه فلع جنا عليه نشته له س ګنا په د باندې نفیدونه پې کې نش ترې ګونه آیت یف بهما چې لا شورا شي پرې دوال باندې اومنتوا اسو چې په خوشالۍ کې خیر ان کې ف ان الله بهشکل لا شاکرن شاکرن قدردان دی علی باندې باندې وزجر ورکی کاتمین د حقته په دې آیت کې ان الذين بهشکا کسن یتمون چې فټې ما انزلنا چه منغرالیگل دی من البعیناتی اخکار دلیل ولو دا آسند دا پیغمبر من بعد ما پزداغینا بیاننا ہو چه اخکارکو منغ اغیل را لننا سی خلقو تحفل کتابی پدی کتاب کی پدی قرآن کی منغورت اخکارکو چه ودا حق دی دا امن ہے دا بی دینی را دی نظان بچکے دا اتبار پیغمبر دا دی پاس روان شئے او بیا چکم د نه دی پاغه باندې حق باندې خپې کیږي او د باطل ملګرتیا کوي نه خران سو وي اولائک ادا کس یلعنوهم لانت لا نپید الله په دې باندې و یلعنوهم اللعنون علانت دوی په دې باندې لعنت کوي په چا چلانت چوي د نغيبم په یو بل وی او په یو بل باندې باندې لعنت چکم د نه ویل شي نو ګورا یار دای اتو نه دیوخه ماخا د دا د دا یوهود او آیاتونه هغه پر لګی مسلمانانو پر لګی نو دې آیات د لاندې فرمای او کچره ویل چې ان هاذه له آیتو بهشکه د آیت نزلت په یوهود داو نازل شير په اړه د یوهودو کې د داد یوهودو او اجازه قلنا انما العبره بهشکه ایبرت د دې آیات او مطلب د ل لفظ لال سبب الفاظ لره دي اسباب که ارسي د نړۍ چا نه خامخه ته یو ايت ل شان نزول جوړه چې دا طرفه نه سه سببو صدقه وغيلا اندګه تزور نیشتري شاع الله رحمت الله عليه وې شان نزول ففهم د قران کې ازره د اشياء ازره نه دي اغه ازره اشياء چي دي ماذره داغین یا داده چې هر آیت ته شان نزول بیانې په دې وجبانو آیت دا ګوره عام ده او الحمانی د دې آیت دلاندې دی. ویلي وي یا ګایشه داده بارک ده ولیکن حکم عامن لیکن حکم یې کوم د نام نه اولائک دا کسان یلعنوهم الله لعنت پای پدی باندې الله و یلعنوهم اللعینون او لعنت پای پدی باندې لعنت کوي او چې ایا اصلي اتے balo sa na paigambar tareeqa par khoda a bad'at pa sarawan sho nabi hadith karazi nabi rasoolallahu akram farmaye kai cho mutaddiya palara radwani nal ard agna badalak la ard agna badalak wa arta zamma iza ra'aita mutaddiyan kai cho ta mutaddiya awi ni bi tareeqin pa yalaara bande fa khus tareeqan <تصفح> ده بوله راشي اسلام علیکم اج ډېر تا ده خوشاله اج هغ پرستی هغه بیانې د سترګوځغې نه هغي هغه بیانې اوی مقتدی بر د ملګری ارده استاد بې ا چې کوم واحد متبي سنت نه به د سترګوځغې ایاز بې اعظم اصل بیانوم از دین بیانوم الا الزیین تعبو مگر آنکه سانج چو توبه اوباسی و اصلهو ادرس کی عمل و بیانو کې کی خلکو تا دالن باطل پرست دا توبه شرعت سو دری یو اللا الذین تابو مگر آنکه سان چو توبه اوباسی دا یو توبه اوباسی و داس توبه اوباسی چې بس خلقم پوچاو توبه بی ویستا دمو اصلهو ادرس کی عمل ایاندا نیک عمل اتباع سنت دریم و بیانو ا بیانتی خالق تا چې خالق وره موږ ټول داخله تو دې شرم نه لري په کار دې کې ضد او عینات نه لري په کار یا سری خطا کړلې نه خطا خو نو بس یما خطا کړل دا یا سری پراخته ته ځه خالق ولید نه بس یو چې نه مخایدل اگر چې کچا به دخالکم وخت یو خوګی کنه وی یاره غو نه خو په مخته اش نه په درس یاره په وی خطا شوی او هغه ختمه خطا شوی او بسو الله تعالی توفیق هر کده شامل لارو د ترابول او ډیر په ګټه شي وی ډیر او مساله وردل رسید او انصاف والو والو. او ان ابطالو نه غو چرته تروسه پر منګه سکوله هغه ليله ته ور کړل دا والله ولا دا غینه خیر وجه ور کړی اخم علامه مالشوی ده خو جگمنه کار روان او چې نه کسي خواري این آغا پریز باندن خوکی اب بار وقت از تروکی بچی خیفراتی فولایکا کسان اتوب علیم توب قبل کمر دی وانت تواب الرحیم قبلان توب قبل انکی محربان اِنَّ الَّذِينَ بیشکاہ کسان کفر چی منکر دی وماتو اومرشی دی وهم کفاران ایدی پحال دکو فرکی یعنی اولاقا دا کسان علیهم یو پدی بانی لانت اللہی لانت دا اللہ والملائکتی دا فرشتو وانناس اجمعین او دخل کتولو خالدین فیها همیشہ بیدی پاری کی لای خفافو نوست پکیگی انهم العذابو دا دین عذاب ولا همی انزرون انبادی تا مولت ورکولشی وزدی دیکی پدین زلبانی داور توحید اول بیان شروعی وشتم اید که یا ایوحنا صحب دو ربکم ای خلکو ای باتو که صرف دیا رب ندل تپا دمزل بانده دعور توحید او آزه که پینزه دلیلی بیان کرو ندلیزه که پی آت دلیلی اقل بیانه ترقی اکڑلا و الہو کم او مددگار ستاسو واحد صرف دا غیاء تا زم د ګارن عاشر دکې لا اله نستره بلغیم امداد کوونکې الاله وررحمان الرحیم مگر دغ الله دې چا مېربان دې خاص مېربان دې او اله چاته وي نو اله مدهدګار تا او اله هغه قبلون کې دعا غاړو او اله فریا تا إله وی مشکل کشا تا إله وی حاجت پورا کون کی تا دا ټول معنی چې کم ده ناراضی او إله معنا پیدا کون کې لکه سورته نمال شلم سپاره اول ایت کرا دي ام من خلق السماوات والارض ام خلق السماوات والارض شرم سپاره الوم ایته او سورته نمال ام من خلق السماوات والأرض وانزل لكم من السماع امان وانبت نبی حدای قضا تبا جا سوق دے پیدا کن که داسمان انو او دزمکو او سوق را علیگی استاد پار برین باران سوق در اَيَت سَلورم او ګوراينه آلته کوي يا ايوهاناس اوسکرو دري ميت نعم الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض اي خالق ويا كه نعمت الله چکل دي پتاسو ا سو دې پدا كون دوا د الله ما چې روزي در کې تاسو لا د بریناو د زمکینه خالقکم سوغ لا اله الا هو اغه یو ولاد او پدې تیدا تو زیات خو اوخد کميده وجن مع الله هو الهکم مددگار ستاسو اله واحد سیب یو ولاده او یو ځای راواله سورته شورا وګوره نالته کوي شرط شعاران لسمه سيپارا اياته يالكم ديرشم کوي چې له معنی هغه سره لسمه سيپارا سوت شعران ايت 29 کوي قال الا ان اتخذ قال الا ان غیری لا اجعلنك من المجونين قال او فرعون لان اتخذت الهن كجئت اون او سیواز زمانہ کجئت اون او حاکم غیر سیواز زمانہ لا اجعلنك من المجونين خامها عبد غرز وما دکت چونه ګیلکبدواچم اله فمانه د حاکم اله فمانه د مددګار وإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اوس پاري بنده دلیل قران ذکر کوي اول إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بِشَكًَا فَبِدَأَ دَاسْمَانُنُكَ وَالْأَرْضِ دَزْمَکَ کې وَخْتَلَافِ اللَّيْلِ آدَبَ لُلُ رِشْپَکې وَالنَّهَارِ آدَر وَسکې ګور یو دلیل إِنَّ فِي خَلْقِ بیشکا پا پیدائی دا اسمانونو دا کې کی دریم وقتلاف اللیلی و النهار فبادولو دا شپی آو دروس کی دریم و الفلکلتی او آنکشتی تجریچ روانی فی البحری پا دریاب کې بی ما سر آسناین فاو ناک چفی دور کی خلکو تا او گور دیتا زمک اسمان اللہ پیدا کلی دی اختلاف دا رزو دا شپو چشپکل اگدیگی او کل لندیگی او کله موسم یخي او کله ګرميږي د اختلاف تا غوري دا څوک اختلاف د شپه درو شوکره ولی او اتلسمه سپارا سورت المؤمنون غوري اته کې وای سورت المؤمنون اتلسمه سپارا اته اتیا کې وای اسې ان هالتو اي سوت مؤمنون اذن سم سياره ayat ashik hoy wa huwa allazi yuhyi wa yumiit wa lahuqtil afal layli wal nahar afala taaqilun ah allajann nakulumul koolki wa lahuqtil afal layli wal nahar a'daha شپار کی انقلاب اللہ راولی انہ فی خلق السماوات والر وقتلاف اللیل والنہار والفلق اللتی او آکشتے تجریچ روانے فی البارے تدریاب کے بمان سرد آسنا ینفعون ناز چفید ورکی خلقو تا سورت بنی اسرائیلو گو پارا سورت بنی اسرائیل یاو یاو تیت خبرالو کانا سورت بنی اسرائیلو پین لسم اسی پارا شپکش بیتمایت چین سوٹکی ہوئی ربکم اللذی یز جی لکم الفلک فی البحر لی تب تغو من فضلی انہو کانبکم رحیما ربکم اللذی یز الفلک رستا ساغ ذات تے شروانی کلی دیستا دپار کشتے لکم الفلکا تا دا پار کشتا ہے فی البحری پدری آپ کی لی تب تغو من فضلی دا دیر پار چولتو اے میرو بانی دا اللہ و او صلورم دلیل و انزل اللہ او آجی رالی کی من سمای دا بارنا ممم ان باران ممم ان عبو ان باران اللہ رالی کی دیتاو گو رئی سورت سوط الانعامو یو کم سل نننوی آیتو گوره التا کیوئی وَهُوَ الَّذِي انزل من السماء ماءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَعْتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنُهُ حَذِرًا نُخْرِجُ بِهِ هَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِهِ مِنْ طَلِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَنَاجِينَ وَزَيْتُونٍ وَرُمَّانٍ مُّشْتَبِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهٍ ۖ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا یور سلری یا بشن بین ی دای رحمتہ سورۃ الاعراف آیت 57 اللہ عزتے چاله هوا گانے زیر ورکون کہ منہ در رحمت در خپلنا بارن نب حق اذا قل صحاب ثقال سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل ثمرات علی باران را لگو ناغی سرا را پیدا کو زکر دلتوی وما انزل الله من السماعی من مائن پینزم دلیل فا احیابی الارضا پس تازکی پا غیسر از مکا بعد موتیا پس دو چوال دا غینا زمکا او چیو قابل لزرغنی او گردی شپا دلیل و باست پا فیا افارکو دی پا دیزمکا کی من کل داب بطن هر قسم جاندار هر کسم جاندار ما یا دب وجه الارض ما یا دب و علا وجه الارض هر آغا زناور هر په صوف چپس مکبان نگرزی دبا دبا آغا طویچ آغا زیروخ دی پمخ دزمکبان نگرزی علی دول سب پیدا کی و بس فیها من کل دابتن اخور قدی دیت مغا هر کسم جاندارنا هر کسم جاندارو دا سورتِ حجر گو رئے آلتا کیوئی سال لسم سی پارا سورتِ الحجر سورتِ الحجر سال لسم سی پارا نل سایتو آگئی کیوئی خواه نل ستا نل سم ایت کیوئی اگوارے والأرض مددناها وألقينا فيها رالتيا وأنبطنا فيها من كل شيء موزون زمكا خلقا دماغ غيلا او اخدي منك بدي زمكا كي قنونا بدي زمكا كي ده هر كسم سيدن موزون باندازة بانده اريو شيء باندازة وجعلنا لكم فيا معيش وملستم له برازقين الله يقوله و با من کل داب وم دلیل و تصریفی ریاه او پالو رو ده الاغانو که و صحاب المسخر اتم دلیل المسخر تاب و المسخر او اغوار یزی تابداری و من دا اسمان والارضی کې مکاکی و دیتاو گوری دا چکم دنسوک کئی او صحاب اغوار یزی دیتاو گوری لکه سورتو گوری سورتو راد سورتو راد دیالیس مسیح پارا اید دولی سم سورة الرادو دیال سم سیپارا اید بارک وی دولی سم کی وی هو الَّذیه یریكم البرک خوافا وطمان ویلشئ السحاب استقال ویصده وحد بحمده والملائکتو من خیفته الاغذاتی چخی ده تبریخنا ده پارده یریع اور وہ انی درني درنے درنے ویسبہ بحمده والملائکۃ من خیفته اطاقی بیان فرشتا فرشتہ سرسنا درخل ا فرشت یریگی د اللہ نا و یرسل السلائقا علیگی تندرن و السحاب المسخر بین السماء و الارض لا آیات لا سأل اللہ بیان لا آیات فما دل تنوی اند پار د تف سیم و غټ غټ نشانی دي ګوره خامولي نشانی دي لوی لوی نشانی دي غټ غټ نشانی دي لقامی عقلون فبعد قوم جری فوجيگي ومن الناس بیا سرور کی په ومن الناس ابا ز دخل کنه من اعوذ يتخذوا جوړی من دون الله سوا د الله نه انداد شریکان شریکان جوړي یو حبو نام محبت که دی سر که حب الله و شانده محبت دا اللہ و سنگا محبتو چه اللہ سر کئی نداسی محبتو دا غیر اللہ سرم کئی محبت چه دا اللہ سر ساتی د دا مخلوق سر سنگا اللہ اولاد ور کئی بچے ور کئی ندیوی لانے والی بزرگو مال اولاد رات اجه پلانر وته لونه کټ کټ بچی ولا ورته تعال وولین درکې دروغو ایلي کرام کله محتاجو انبيان محتاجو انبيان عليهم السلام محتاجو زکریا علیہ السلام وګوره اولی کرام ته درکې نار اخو پریذر اخو دسته خبره ده انبيان عليهم السلام چاته محتاجو الله ته محتاجی سوره مریم وګوره د زكريا عليه السلام قران ذکر کوي اول ایتونه دي ذکر رحمت اورات دک ابداو زكريا وانل اعظم مني واشتهى له اس شیبا ولم اكن بدعاءك رب شقيا خو لا زت شکو چادو ک می سد شيري اډوته مې کمزورتيار د سر مې پني شوه ده مازور صحیح که نه سوال کوي او اس مشل دی او بدن مخواار دی د مزد نمه د کار ن یم امداد هم دا که نه دا اج وګړي اچرو غ مړي مختای خو نه خلکو دغچ سرت نی وللی نه روغ موت سوال کوي داغ خو مختاج نه چې خلکو په ترس راشی را شي علاس نه ی یا تاه سر پر را شي وله ورچ انبيياء <انبیاریحو> عليه السلام محتاج دي انسان محتاج دي نه ده محتاج کاردار شي د خپل محتاجه اسبابو ابخارته زکریا عليه السلام یو دا محتاج مچو دکې کمزور شي وي ځیندار چ سر مده بداول نس پنې شي وي الله قابل د اولاد نه کومالا تو الله اولاد راکې اوستانه ز نومه دین کوم ځکه الله استاره دون نس او نومه ده شوی نه دي الله ت ورکونه کوي د زكريا عليه دا دعا چې کم دینې کولره او بیا څو تن بیا کې ول له څو صفاره کې یو کم نه آیت کې بیا وایي وا زكريا اذن عب ربو ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دلته زر بل زره پيش کړه بل نن کې دعا کوي وا زكريا آیات کا زكريا عليه السلام سلاك <تلعك> فريادوك رخبلتاك اي ربا لا تزرني فردا مبرزي ما يرازي ذكر الله السلامي الله وازي ما اولاد من اشتري وانت خير الوارسين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا واسلحنا له زوجا الله مات فريادوك ونقبل مكور لا اولاك من اغطاء يحيا الاسلام <مانز> دوست درست قامت هغه لاره بي بي د درستګلره وداله الله کا د ښا د الله نه غواړه کنه الله بدل درکې چې لپه زیارتنه په قبر نو په زیارتنه باندې ګرځي اسباب تګرا چې څه د وخت سری د ټګډا په کار دی ضرورت لیکن اعتماد طالبانه اعتماد په قبره په زیارتنه پا اولي کرام باندې انبيياء مختار نه اولي کرام قديد زکر دیزه ویو حبونهم محبت کې دی سره که حب الله وشان ده محبت ده اللہ والذین آواکسان آمنو چیخی نکل ده اشد و سخ ده حب اللہ و محبت که الله سره د مومنان محبت ده به یو اللہ د ده غیر اللہ سر بنوی یو اللہ سر بنوی ولی صورت مایدو گو نالته کې ویجه د مؤمن محبت 50 ریه ما فوق الاسباب اولا دسبابونه نه خالصه را دي بي سره رشتدار سره هغه به چې کم دي ني لیکن هغه محبت چې هغه دسبابونه پورته ری یا یره دا نه صرف دیو الله نه وکي دا بل چې ان سوره المیدا 25 پاره ایت 54 ګوره يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فصوف يأتي الله بقام يحبهم ويحبونه شونا آيات سورة الميدا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فصوف الله بقام يحبهم ويحبونه زردی چو پیدا بچو اللہ داسی خلق داسی عقام یحب دام چو محبت تکی دی اللہ سر محبت تکی دی, دی سر اللہ ویحب دو آ محبت تکی دی سر اللہ یحب محبت تکی دا خلق دی مومنان سر مومنان سر محبت کی کمان چه غنوی راش چه نوی راش نغیب محبت یا یحب محبت الله اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حبنا ادیب محبت کی دل اللہ تعالی عنہ منا تعلق ما فوق الاسباب دلل حب اللہ والذین امنوا اشد حبا لله ولا ور الذين ظلموا اذ يران العذاب حضر شیخ القران نور الله مرقدو فرمائے دعاتے دو مشکلاتن ہیں آیتو گرام دے او بړې وخت رکی سره هغه حال کول دي دې دې اول ولا ير الذين نلوي دې کې شرطيا چې شرط واخلی او شرطه اوبيا ير دي دې کې روته بشري چې کم دي نه وال او روته او از يرانا العذاب دا دولا سر متعلق دے دا ولا ور الذين سرم تعلق دا دې سره لغي او دا را مفعول حزب دي چا حال انفسهم دي کله چې یې دی حال د خپل ځانونو او ان القوه ده از العذاب ده طاره علت چې دا عذاب بدی اونې نه سببې چې ان القوه لله جميعا الله سره عزت ټول ولي دان ان القوته علد طار ذا از يرون العذاب زکدی چ عذابونه و سختئ اولنی او چغووی چ الله له دی طاقت بل چاله نشته او جره حزب دی چا هغه د علما فعل الشرك دی به چری شرک نوکړی ک چر دی په دنیا کې په د خپل ستر ګبانډی دا الله زاو اونی ویني نه شرک بچی نه کی نه معنا ولا هو الذین او ک چر او کسان زولمون چه ظالمان دی سووینی حال انفسهم حال دخل زاننو ای زیاران العذاب فکم واقعی چوبه وینی فكم وخیچو بوین دی عذاب اغا وخیچو اوین دی عذاب ایز ظرف یعنی اغا وخیچو بوین دی عذاب نا سموشی امال قوطا دا علا الدیارا شو اس امال قوطا وجب شکتا کت لله جمیعا اللہ سر دی طول دا چغل روک بیچو دا دی چغل فیدا بیاسره دا شه دا ځان مخه مخته ا دې مانولو ځنثي کې برابر کې الو फायदा ولور یا دغه ما لا دې کې ان هغه دې شرطیا او یاته معنا درويته قلبیله معنا والا والذینا اكثروا فسقا کسان ظلموا ظالمندی اس دا د خپل حال نور هغه جمله دا اس پاغه وخت یاران عذاب چې وي نه دی عذاب ان القوته چې بشکه طاقتون الله یې جميعا الله سره د ټول ادرمتو جی نلاو د دې کې تمانيه واله او یارهمانه ترېت بصری وعلى الی الذین ارمان چول دې اکسانو ظلمو چې ظالمان دی هند خپل ځانونو از آغاقی یران العذاب چی دی عذاب انا القوة چی کله عذاب ہوئی نی دی عذاب تا خبر اس طرق اولی دین لما فعل الشرک اول سرم لگی نا دی با اس کله شرک نو کرد انا القوة چی بے شکتا کتول اللہ خاص الله سره د او سلرمتو جی نلاؤ تمانیا او یران پمانا دریت در قلبی و اخلبیاں وَلَاوْ يَرَ الَّذِينَا ارمان چی پوشو احکسان ظلمو جزار ماندی حال انفسهم وحال دخفل الزان انو وچو خفل الزان سوچو فکر اکرلے از آن وقتی یران العذاب چوبوین عذاب ان القوة تاچ بشک طاقت للہ جميع اللہ سر دے طول وان اللہ بشک اللہ شرید العذاب سخضاب ورکون کے دے استبرئ الذين مخاوف الدنيا اتخوف يخر بیان شو نو دواله احتمال چرا دوال کې دي شي نو په دې آیت کې څو تخوف بیان دي يې نو د عذاب د اخرت او ورکول او یا استبرئ الذين الطبيعون دا بدل د از يرون العذابنا نو اېنا کار پیران دغه حالت ذکر کوي استبرئ دا هغه وخت چې به هزارش کسان او ته به او کتابداري شوي دا من الزینا دعاکساننا اتبعو کتابداري کړدا هغه پیرامن دا اتباعوا لا مریدان او تطیعوا پیران د چا کتابداري شوي دا او چا کړدا ور اول عذاب ځکه چې دی وو عذاب دا بهزار ته اول اختیار پیرواله <مورد> مال مورید نه تختې مورید به د پیر نه تخت آیوه چې باسه وشه اډانه خو به بیا خرڅ کډای چلی کنه دلته خو یو پیر خرڅته نه مورید لبسته عدالت خو په ارسه وردی یلا دا پیر څه دې کنه پیران شته هغ پرسپیران شیخ عبد القادر جیلان رحمته الله عليه الیکرو پیرواله رحمت الله عليه الیک پیر علی الحجيري داتاगंज بخښ چوتو لوی پیر پیری مانکی لوی پیر دا پیران چه کم نین شو دی خواب لوی پیران دی او آغا حق پروستو اغا سی خلقو اولم اکرامو دا اغای او دا مسله توحید و رد شرکیات و دا بیدات و اغای کلو دی. دا پیران دا صحیح سی دا حق دی خو اغا پیر چه دا زمنا ناشین پاڑکه اشین کوتاکو چه دا اغا سری اشین لاتین او انه چې کم نه نګاته یی ګنده ا داغه ته تورن شي ویل نه پیرنری صحیح پیرو داغه د پاره اصول بیا داغه د پاره اصول لبی د هغه پیرو پاره به د مور دېره پاره چا به د قران او سنت پا وي ا وب تقوا دار وي ا وب موحدې متبع سنت وي دا شیطان داغه د پاره پیرې پات دا دنه داغه شته نموحب نمو تبع سنت استفاده نه پانا د جوړه کړل نه پانا ویزه د مونږ پیړه ده راو سپیری نو ته 50 په کوټه کا په باندې کې په ګیرتي ا چې پانه په خپل کې په پنځه بيچولې او شرتو بس نه له غلو ډېرې نه علاوه به 2000 تا به اختیار کی کتابداري شه یا چا تابیداری بيداری کړل داوین به 2000 شه ولنا ور او العذاب زکه به ويني عذاب وبوینی دا دور لنبه چوبینی کنه ن بیا <تصفح> باغ د کې پسې چلوش او تا قطعت بينهم الاسباب ختم بشي پامینه دي کې تعلقات تعلقات پیداولش وقال الذين وجاياك سان اتبعوا كتاب داري کړه دا لو ان لنا پچریشد موږ نه پارا کاراتان دبار دنیا ته لو یعنی واپس کې دل کارات مرات مار... مرات بیا دنیا ته واپس نشتره کرته رات نه واپس سنه تا بره ته جدا شو من دا من هم د دینه کما تبرعو لك سنچ دې جدا شو من نا زممنه سنچ دې د زممنه به درته اختیار کړم نه دا که چې مون متنه جدا شو یا الله منګ دنیا ته گی منګ واپس کې اندیا چې ته گی او پیرانه نا او نیکانو بو ایا او طيب جوړا د دې مشرکان پیران سناکارو اساسنکارو آسیو ناکاو پیران قران ذکر کې سورته ابراهيم غوړې یا ويشته مے تا دالسه مصی पारा سورته ابراهيم او یا ويشته مے ته د سورته ابراهيم د اړین ناکار پیران وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الزُّعَافَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا قُلْنَا لَكُمْ تَبًا فَهَلْ أَنْتُمْ مَعْنُونَ عَمَّا ان مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ أَعْلَمُ بِشَيْءٍ اللَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ فَقَالَ زُعَافَاءُ نَوْمًا يَا كَمْ زُرِي أَيَكَ نہ آیہ تاسو کومونکې زمونږه آزاد الله نه دی زری نن څه چال کول شوکان یا به کان نن څه چلوک سورۃ الاحزاب خېر وګوره دوستو مسی پارا سورۃ الاحزاب دا لري خېر وګورئ شپ شپتا ما يت اوش پ شپتا ما يت نا يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهٌ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَضَلِّينَا السَّبِيلَا اِبْعَثْ لَنَا مُرْدِنًا يَرُدَّ بَدَمَنَا بَيْشَكَمُنْغَا تَبِعَكَ يَا آدَمُ شَرَّانَ خَلْقُ آدِلُ إِلَى وپلوله جامانه پیره کې بارات لو فازایل هو مست دیلا اوسه ولوله منګادنه غلارنه گمراهه ته منګادنه غلارنه یا الله دې او دې بلاري کړی داونه کار پیرانه اوغو انکان انکان 28 ايات تقول انس يا اولادهم سيفارن ات 28 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزين مع ابنهم وقال شركهم ما كنتم ايانا تعبدون فزين عبانې کرا جوک منږدي پول بیا او منغا کسانته ت ش کېه او دږې پخپله ځنو تا اوستا سا مګارانران موران مدرري ف نه نه هم پس بیاواه بالالهمونږ برو پ نهدي کې و قاله شوم نو اوعب دا مګاران او ل کرام نکان خلک چې داه شو هغ بورته ما کونتم یانا تعبدون نو تاسو خوا زمغه عبادت کوون کی تاسو زمغه بات نره کړې او دی وای موږ تاسو په نوم باندې تاسو چلے او سنډاو چلے په سیور کړې دي الワゴンن بر ګلې دي الې وای نو خبره نه وای دللې ګلې ديګل بې نو هغه وای تاسو پسوایته موږ پسې ندی رالې ګلې نو هغه زر جوابو کی فَكَفَا بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ اس کا فدیہ وللہ کومنږه تاسو ته ګواهي کاون کې بیشکومږه تاسو د عبادتنا مالیو د بدنین خبر ندي دا هغه نه کان خلک عبادت شول خبر ندي او هغه نقاره ام بیان قران کو زکه الله دیږي وای ديب الله أن لنا كرة سن تبرع منهم كما تبرع مننا كذلك داراً يريهم الله خذتا الله آمالهم عمل رضيح السراط تطارد أفسوس عليهم في دي بانده خبية سكي وماهم آنبي دي بخارجينا وتنشي من النار دورنا ودورنا وطلبنا جهنم لمبوكي تارګه بګیرئ شي او ځینځې کې اراد د شرک فعلی او سایر مسائل اراد شرک اعتقادی شو نه شرک فعلی چې شرک و نه ساتي شرک مونږ یا ایوه او سایر مسائل تحریمات الله هغه چیزونه چې الله حرام کړی دي حرام ورته وای او تحریمات العباد کم سیزونه چې خلک د ځان حرام زنی اگه تا حرام ماهه دا استعمال اوکه او درین نزور الله دا اللہ پنم جسو منلشی دا اگه پوروال اوکه او صلو علم نزور العباد و دا اولی منخت مکره منخت دا اللہ پنم کواه ها تصلاب باقی نو تک دا خیرات تو که دیگ دی پرک که پیسی دور که جمعات لارو که غریب لا وخریب پلانې وليو بزرگ تعي عامه مرتبه اجر ثواب نورس دې دوه ولي په نوم باندې ورکو کوي چې دا له پلانې په نوم باندې څنګه همره پلانې موږ د اړې په نوم چې څنګه په کې او دې ته په وخي اجر هغه جر صاحبې ته و <تصفيق> صاحب بخي يا يوهنا اخو کو له خريم ما دا رسنا فل ارض چې پسما کری حلالن حلال طيبن پاک الاي حلال خري او طیب فره پاک فره حلال حلال طیب طیبا فطیبا حلاله اغه داسه یوشه ده حلال ده جایز ده خو ځي افکار او طیب چې کوم نه نو جوړر خان خلي مثال داسه نه کدو او توه غنمه د بازان نه نه حلال ده خو طیب نه لري یا یو ویار چې ته چوکرځه پکې غټ کړې سمه په دې غټ کړو خو زاده نه عاموخروي نه حلال او طيب نه لیناله دا زمیدارای غنه ملغه نو ویدا خپل لاس شي نه په بر بیٹ کړې ډېر کړې چيني ویاره دې کې سو ما کیمیکل به غټ کړې کانا نقصان دی او هغه ویدا سپاده نه غوخ کړې دیتا ها حلال او طيب ورته وي دلای عمل کوي خو رئیس او اعمال صالحہ کا ہوئے او انبیاء علیہم السلام تمویخا سورت مومنون کے براشی عطل اسم سپا رکھے یا ایوہ الرسولو کلو من طوئی باتی وعمل صالحہ اے زمان انبیاءو اے زمان پیغمبرانو خوریش کے جہلالونا او عمل کا وینیک عمل کا وینیکو سورت مومنون عطل اسم یا تاسو ساهیت کوي یا ایو هر رسولو کو لمن طيباته وامل صالحه اے پیغمبرانو خراسکه او عمل کوي نه سمحلاب خورا نه چې په خوره اثر دی اا چې حرام خوره نه بد اثر دی ته بد اثر دی او د حلال او د فاس اثر کم نه نه او دغه ارث کې دخلې ستاسو کوله کې تا په کتلولي دوکه وایي تا په خوږ کې وایي ستاب ادارې کې وایي په تمام زندگی کې هر شوبته د حلال او اثر غبرې او د حرامونو دغه زن لا لري بیا هم په تبيه لګي الله زکه خوښ کوي حلال او پاک وره ولا تعتبعو اتعبدار مکاوې الشیطان الله شیطان ان یودش کدا شیطان لکم استاده پارا ادم مبین دشمن د انما يعمركم ولدشمنه بيان داغه انما يعمركم بشك حكم كيتاستابسوئ په گونا سره والفساع طبيعه سره بشوئ صفات د کلمي صفات د کلمي راځي خان کلماتات و نه بکی داسه وایاو اخر الله طواز کو دا تاب باندې بوئ والفساع ابي صفات د فعل راځي واجب لاني درجاتا او هغه پلان یې سره تا او چا پیرته نو ګرځ دا ر شيطان کار وहांत قولوا جو که تاسو الله پالا باندي ما اس لا تعلمون چې تاسو پین نه پوي گئے ويزعيل لهم او زمو شيک دليل کته شرک مکنا داстаў غافل او کار شرک دي او ایسو د دلبر پیش کین قران دا دل پیش کیتا چې څه دلیل وإذا قيل لهم اقلعوا الچو لشديدا تا اتبعوه تابعدارو کما داواسو انزل الله تعالى جلد الله قالوا يا ودي بل نتبعو بلکه منغا تابعدارکو ما دااسو الفینا چې مندل دې مونږه غلې باغی باندې آبا انا مشران خپل مونږ ته به سمشران ویل دی غبکو اله کان آبا اگر چې مشران دې لا يعقلون چې نه پیدل شي نه تدون ولا يعتدون ان لره نو اوس کوئی غیر مقلدين ووي تاسم سم چې کمندنه بساو او هغه اوبای چې کمندنه تقليد کوي هغه پڅ روان دي ايم امامان د مذاهب هغه یادي تاسو دا غین چې کمندنه ابا او اجداد هغه د بخانو خلکو جوړ کړي اوبه سړي پڅ روان دي. ناری پسه و ازکلوان چې لريشته وینه ضروري نه دی ویلنو ا دروري نه دی ویلی نا چې دروغ څوک نه ویني هغه پسرواني پدیو جا ا مطلق کې اباطه بداری ایو عادی چې اس باندې په کې په هغه طلواني طرف پسه دی کاری پسه دی نه نارواری باکه پادشو انګه د دل مشران نه مطلق ابا پسه تلل چرا مشنان پس اطلال ناکو دا قولم نسابید اگر مخیم تیر شو پاول ستاره کی بیان شو چی یاقوب علی السلام اگر اقفل زامن تا سوئی یو سل دری سلوی خیاد کی تیر شو ایک سو تین تیز کی ام کنتم شهداء اگر حضر یاقوب الموت اس قالل بنینی ما تابدون من بعدی قالوا نعبد الهك ولاه ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق ثوري قالوا نعبد الهك ولاه ابائك ولسامون د عليه السلام من بعده کو د خدا استعوذ خدا مشره نست ابائك نمشره نسکو جبرائيل السلام اسماعيل السلام و اسحاق السلام دي زمان گردین مشران امام ابو حنیفه ده او بیا آرشا گردان دی و بیار پسی زده سی ایس ورپس روان شد نرازار آرازار آرازار پسی انترده پر چی زمان گا استادان زمان گا مشایخ چی سی مسئلکین ورپسی بازی چی غلطین وزان تا بچ کوا خدا دا چایی غلطن رویلی او کشت کتاب کراغلی نیا خطاقیبانه با دروح جود شدی باحتان مجود شدی او چا بهغه ته غلط او انسان د وختایی شته اغه خدایی کتاب کړه غلی د مصنف کاتبونه مرغلی نه غزان لخبره ده لیکن اغه د خپل طاقت مناسب کوشش نه اغه خلکو دراحراز کړی دی د صحیح لارې کړی دی او د قرآن او د سنت نه مسائل اخلي دی واستنباطي کړی دی مستنبتین دیږي د قرآن او د سنت ا دایته سمشران پدې دی مشہور وی چھا گن پوی گتا ور پسی دی نہ کھ پوی او کنا امامان اغمینس کت قذف کی نو بس دیکھ ادی نے چھ قانون غلی الا تور کرال ا دینج کمن نے ادا خراب کر نبی استاد داغی نمکشتے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ناقہ اشاطراروان دی ور پسی کنا نزدکا بڑا اثراروان اگ بے چانہ کڑی نو اللہ وی ود دی داغہ ور کے چمنگہ مشرانہ پسروانیو ا مشرینو تعبداری مونږه کم دې نه کو ا لا ی ا لا ی کان لا یاقلون چې نه پیدل شي په سید باندې و ولا یتدون ا ندی لار مونږ دن کېو و ماثل الذین کفروا کماثل لا یسمع الا دعاء او ندا دې آیت کې بیا د مشرکو چې غیر الله را بلي ا رامد چاریته وي نو قران کریم دې دې کې داغه مثال بیانای الله یې داخله کوم مثال اورا چې غیر الله ترمد چویوله پر خود لري نو قران دې دې کې داغه مثال بیانو وماذلذین او صفت دا کسانو مسل پمانا د صفت او صفت دا کسانو کفرو چه کافران دی که مسل اللذی پشانده کس دی ین اخو چهواز کئی بیما پا الفاظو لا اسمهو چه نوری الا دعا ان مگر بلنا و ندا او فریاد الا دوان مگر بلن آواز و او فریاد دیدے کی حضر شیخ القرآن مختلف توجیحات دائت اگر جکم دینے کئی یا دادا اجدید کسی بوئی مانا اگر مشہور نہ ہوئی اگر کئی ناگر یای مثلو کہا یا محمد ستا می فیل بیانې په بیان کې پیغمبر یا مثلو کا فیل بیانې یا محمد مثال ستاپ بیان کې اے پیغمبره او مثال دا کسانو چې کافراندي وا مسل الزی نه او مثال دا کسانو چې کافراندي کما سنعقي والمنعوق په شان دغه نارقو دا منعو چاگر بزی سری نستام سال پشان داغی دے لکا او سری گره بزی اغ سری اغ کل یو پازی کل بل پازی دے ساتھ نکی دک سدا مشرکانو تاغ سی لار ترالے ہو لیکن دی سی لار ترازی یا مانا اغ دا چکم دے نکی دویم مانا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُو آصفت دا کسانو چکا فران دی فشان دا بلنی دا کسانو بلن دی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُو مثال دا بلنی دا کسانو دا کسانو چې فران مثال مِثَال دا بلنی چاو منکر دی دال لار توحید نا مددگارا نخفل لارا کامثل اللذی پشاندہ کس دے یعنی اقوچ آواز کئی بی ما پاتری کا لایس نہ ہو الا دعا و مگر فریاد مگر آواز او فریاد لکی اصاری دا شپی چگوئی نیچ کلتر شپی چگوئی نیچ پامدہ مونتی لکی غیر اللہ تا دے آواز کئی جن مثال دک کسی رہ یا دادا چی مثال د جواب د کسانو وا مسال الذین انا ان و مسال جواب الذین کفروا ا مثال د جواب د کسانو چې کافراندی مهد غارانو خپل لاره سمعل چې تا ارته یې يرد شه د امکوا ان دې باسه کړی ساریونه موږ کوم دینو کی سپه پته به پونې څارې ځنه جوړ کړې اون ومن تبو کې اور په شپې کې چې په پټه ده پونیش نه وداسه مکه وکاله دا رنګه هغه غیر الله چرابلې نو هغه داسې ده لکه چې خار کې پیدا کی نو ایست په تبه باندې اسامعين پونیش یو سره خرچ आवाज کې نه غونج پیدا کی نو سبا ته پونیشو دا څه د مشرک د بلنه ده اصله کړه دا بونج وان تبا واس پیدا کئ نه په مطلب نه پوي نه الاه و امثال الذین امثال د بلنه د اکسانو په لو اله الاه په ملکارانو لا چې کافراندې کماثل الذی په شان د اکسده ینه او چا واس کوي به ما طغه طریقا یا فاه الفازو لا اسمعو جناوري الا دوان مگر بلنه ونه دا افریاک کان دی بوک مون چلا گاندی او امون لاندری دا حقا وهم لا یا کلون پر دی نپویگی پر دی اقنلری چا کو پیجنی ا رات دشر کی د تحریمات العباد یا ایه اللذین امنو ای مومنانو کولو فرائم انتویبات ما دپاک آخر کنونا رزقناکم چی درکوه منتاسو تا واشکرو للہ آشکرو باسید یو اللہ انکو انتم ایاهو کچریت تاسو خاص اللہ للا تابدون عبادت کون کی وکا عبادت کون کی نسرد دا اللہ عبادتو کے وست تحریمات اللہ اغا ذکر کی او تحریمات العبادم دی انما حرم بهشکه حرام شوی دی علیکم المیتات وطعام المردار ودماء و نبدن کے ولحم الخنزیر او غغذ الخنزیر وما اوحل لا او اجواش حیبی قد مذبوحی سرا لغیر الله سوا دنم دالانا ودالادنم سوا اواز شو او دا سیزا داده حرام خواه اگر مردارا وی نبیدون که وقت خینزیر وما اوه الله ما دا پار دا صفت مرزی وما اغا آواز اغا چغا اوه الله چپور تا کشوا بهی تدغس ازبانده لغیر الله سوا دنم ا اهلل په د زبه نه در عقل اهلل په معنا د چغه رازي په اوض رازي ا زده شه عبد العزيز رحمت الله عليه عقد عيد لاني ويلي چې اهلل په معنا د زبه در لوت عرب نه مداش او اهل عرب په لغت ته د اهلل په د زبه نه دراغله iese koi kana وا ما اهل لا جهلال كريشي چ دې دې چې د به مانواله دې بهینه بسمه مانا خله دا وداه سمانا کوي دا مزبوه حشو ادم مزبوه حشوا نانان بهه مزبوهه او هلال چې پورته کړي شي आवाज احلال اهل السبیو ما سم आवाज پورته کو اهل ته ما आवाज پورته کړه په معیار چې عقده ما معیار یو دی دا کنه ا حالت د له هلال ما چې ویاله چا غدمیا شو تخیل نن به ګوري بهګه پکوي ا روجاسته اګه روج نه شته اگر و چرائش نه و را بشکنه ا خدا خلک ځان نه سره کوي خو یا بالا گردن مولا ا وز مولا بوله روج اولیا مولا بوله اخر تر کوي ا په خپل په ګوت کې مولا سره کار نه نورږاري بعدم چې ته چته ته جمع یې صحیح مع ملاحظه لدهوګه جواز بدله واخلی له دشوا نا غمت کوته ده غوایته ماله ماله خبر دي نه اعلان په معنا لاواز کوته کلو او الله او اچاواز پرته کړي شي به په دامه ذبحه لغیر الله سوا دنندالانه سمنه دغه شی حرام دي دا ته حرام وي او قران د اوزه حرام کوله ده او ګورا دمور بارکی حرما تے سو جائے بیان کر دے یو آنظر دا غیر اللہ سو جائے وزایا نا دمرا ناکار